colegi, dragi studenți, cred că intuiți de pe acum motivul pentru care reprezentat foarte subțin, mă o câteva zile. <coughs> Lucrarea de față își propune mai întâi de toate să răspundă întrebări legate de necesitatea aflării sensului existenței, plecând de la premiza că momentul istoric în care omul își înțelege destinul este acela în care ființa îi se dezvăluie în adevărata ei istoricitate. Pentru spiritele cele mai avertizate la ora actuală în filozofie, ne găsim într-o mișcare de depășire a metafizicii. De aceea nu întâmplător am abordat Heidegger ca fiind punctul nostru de reper esențial. El este cel care reface gândirea presocraticilor, cei care făceau primi distinția între ființă și fiin. Omul actual rămâne învăluit în mister și uitare, dar trebuie să-și amintească că acolo există ceva, dați da zani, să refacă legătura între ființă și fiind, să-și amintească că a uitat și să-și amintească ce a uitat. Astfel, întrebarea cheie al cărei răspuns o să-l prezentăm, repet, subcint, este calitatea de a fi bun, este oare ceva? ce trebuie să redescoperim în destinul nostru. Prin răspunsul afirmativ pe care îl oferim în această lucrare, ne propunem trecerea rapidă prin filozofie, morală, psihologie și teologie, menționez teologie ortodoxă, da, încercând să mențină linia deschisă, deschisă linia abordării interdisciplinare a celor 10 porunci Așadar, nu își propune nici de cum să fie un răspuns exhaustiv la o întrebare încadrată unui domeniu anume de judecată, ci lansează mai departe noi provocări și noi întrebări pentru omul contemporan modern. Așa cum spuneam, o să trec Nu ne ajută PowerPoint-ul, nu e O să trec mai rapid, da, peste partea de filozofie, despre necesitatea ființei de a se întreba asupra sensului ei și a necesității de a urma calea binelui. Vă menționez doar despre Parmenide, mult despre natură, Platon, Sofistul, Heraclit, Hegel, Heidegger, uh, cu care spuneam am și încheiat, prin care el face un apel la om, îl recheamă să se refacă după umanism, să se întoarcă la el și să și-l refacă, să și-l redestineze ca pe ceva care este destinat. În PowerPoint aveți da, citatul din Pascal, pe care nu mai îmi permite vocea să vi menționez. Îl citează la rândul lui pe Sfântul Augustin. direct la cele 10 poruni ce are omului destinat să fie bun. La întrebarea, calitatea de a fi bun este ceva ce omul este menit să redescoperă în destinul său? Spuneam, am răspuns afirmativ. Am răspuns, de fapt, pe linia altor studenți, altor elevi, ca și dumneavoastră, care au fost întrebați la rândul lor, în cazul diverselor cursuri, ce este binele. Iată ce a răspuns unul dintre elevi, Bine, le spune El, scoate la iveală partea din noi care este făcută din Dumnezeu. Dumnezeu este în cuvântul bun. Am preluat și eu acest citat de la acești elevi și împreună cu ei, suntem și noi conștienți că binele există în fiecare dintre noi și că tot ceea ce trebuie să facem este să scoatem la iveală, să nu-l îndepărtăm din noi. Iată de aceea am formulat și eu ca un prim imperativ, o primă poruncă, Cunoaște-te pe tine însuți, toți o cunoaștem, da? Toți încercăm să o punem și în practică, ne autoanalizăm, ne cercetăm cugetul, cum spun părinții duhovnici, cum spun ființii părinți, de fapt, ne cunoaștem calitățile, slăbiciunile și plecăm mai departe, da? Ne cunoaștem semenii și încercăm să ne ferim de ceea ce este rău de alți oameni, obiecte, instituții nu mai intru în detalii, cred că înțelegeți fiecare la, la ce mă refer orice instanță, propriu-zis, care este menită să probage răul, există să nu negăm și astfel de instanțe a doua, poruncă să fii fericit aici iarăși pornim de la fericirile Bibliei da? și am terminat în demnul meu cu uh, citate din părinții duhovnici care pe linia cărora, da, includem și rațiunea care îi face pe mulți dintre aceștia să afirme că nefericirea lumească este fericirea duhovnicească. Cum putem oare să ne purtăm nefericirile vieții pământești cu bucurie? Care sunt calitățile care să sprijine menținerea acestei stări? E bine, răspunsul la aceste întrebări îl găsim parcurgând celelalte poruni, și anume, să fii spiritual, a treia poruncă. Omul spiritual este cel care are deschiderea, în primul rând, către spiritualitate, Spiritualitatea este unul dintre filtrele da, pe, care le, pe care le confruntăm în acest uh, viață în care Dumnezeu ne-a făcut creator de sens. În consecință, încercăm să ne împlinim spiritual și spiritual. Uh, Ei bine, am conceput eu omul spiritual ca fiind uh, cel care are o permanentă comunicare cu divinul care menține, își menține permanent. Activă, să spunem, latura spirituală a personalității sale, este permanent deschisă, asemenea unei porți care la rândul ei duce la o scară cu multe trepte. Atâta vreme cât poarta este deschisă, omul bun poate să urce treptele în ritm propriu, să poposească, să vegheze sau chiar să o coboare. Dar important este să mențină linia spiritualității deschisă. A patra poruncă, să fii bun cu ceilalți. Bunătatea față de ceilalți se traduce în acte de bunătate, dar și în atitudinea de a face lucruri bune. Cu alte cuvinte, important aici este să menținem în noi predispoziția către bine și să transpunem această predispoziție în acte. Porunca a a să fie iertător, Iertarea este faza finală, așa cum știm, toți cu toții a unui proces care implică faza cognitivă, afectivă și comportamentală. Nu putem să ajungem la iertare adevărată până nu am trecut prin cele două faze cognitive și afective. Iertarea este a sufletului, spun cercetătorii, dar se produce în mintea omului, în psihicul acesta. Ei bine, iertarea autentică trebuie, așa cum spuneam, să aibă loc în toate planurile, cognitiv, afectiv și comportamental. Să-ți inteligența spirituală, așa se apărunt. Aici aveam prevăzute mai multe definiții în ce scuze că nu mă ajută nici PowerPoint, nici Vocea, o să vă concluzionez însă doar câteva trăsături pe care le-am uh, scris în lucrare după ce am dat câteva definiții a omului care posede inteligență spirituală. Cele mai importante calități care au rezultat din uh, definițiile cercetătorilor ar fi conștiința celuilalt, mirare, teamă, sensul luminosului, înțelepciune, perspectivă, capacitatea de a asculta, Capacitatea de a nu se simți amenința de haos, de paradox sau de ambiguitate, credința, angajare, devotament. Ei bine, în opinia noastră, inteligența spirituală este o treaptă importantă pe calea cunoașterii. O folosim pentru a vedea ce? Posibilități nerealizate până atunci, pentru a înțelege durerea, pentru a răspunde întrebărilor filozofice clasice despre viață, pentru a da sens în cele din urma evenimentelor importante din viața noastră. În concluzie, persoanele care suprapun elementele inteligenței emoționale, pe care cu toți o cunoaștem în România ultimilor 20 de ani se vorbește slavă Domnului din plin de inteligență emoțională, ei bine, dacă suprapunem elementele inteligenței emoționale peste cele spirituale, da? peste, da, cele ale element, inteligenței spirituale, avem șanse mai mari de a dezvolta și acest tip de inteligență, respectiv inteligența spirituală. Următoarele porunci, să să le spun până în de pe să fii cu inima curată și să fii smerit. Cred că mulți le cunoaștem, da, din perspectivă teologică, nu mai este nevoie să prezentăm. Am citat aici din filocalinta, definiția inimii, definiția inimii curate, ce înseamnă curățirea inimii, Repet, filocalile sunt cele care sublinează caracterul de taină al inimii omului și sugerează cum anume ne putem curăți inima. Porunca nouă, să oferi fără să cer nimic în schimb, așa cum știm, este o poruncă greu de realizat. Nu pot să vă dau eu sfaturi acum. Așa cum ă, știm, de fapt, toate aceste porunci sunt personalizate, tot le realizăm așa cum știm mai bine pornind de la ceea ce vedem în jurul nostru, de, acea, de la prima treaptă, așa cum spuneam, autocunoaștere, autoanalizei, și căutăm prin tainele pe care, prin cealurile, de fapt, pe care le-am primit încă de la Sfântul Botez, să căutăm să facem da, bine și să dăm fără să oferim nimic în schimb. Dacă reușim să oferim fără a cere nimic în schimb, înseamnă că ajutorul nostru pornește de inimă, deci că am împlinit poruncile Celelalte, și că reușim să menținem natura bună cu care suntem înzestrați. În sfârșit, ultima poruncă, încă să știți să asculti. Când vorbim de a asculta, ne referim la ascultarea vocii interioare, care ne dictează ce să facem mai departe, ascultarea de o instanță superioară, care ne călăuzește, ne este călăuză model, fie că e duhovnic, fie că sunt sfinții părinți, profesori, respectarea canonului și toate la oaltă. A fi vigilenți permanent, în așa fel încât să putem sesiza schimbările pe care trebuie să le facem în viața noastră pentru a ne menține buni. În concluzie, în loc de concluzie, de fapt am încheiat cu cele 10 porunci paradoxale ale lui Kent Keats, da, scrise în 1968 și reînnoite în 2001. Dacă ne ajută cineva, o să vă ofer varianta lor. Dacă nu se poate, nu se poate. Să încercăm, totuși. Dacă n-am reușit la stai ul trei poate reușim la ultimul. Pe mine, sincer, nu mai mă ajută vocea. Am lasă ce puteți People are illogical, unreasonable and self-centered. Love them anyway. If you do good, people will accuse you of selfish, ulterior motives. Do good anyway. If you are successful, you will win false friends and true enemies. Succeed anyway. The good you do today will be forgotten tomorrow. Do good anyway. Honesty and frankness make you vulnerable. Be honest and frank anyway. The biggest men and women with the biggest ideas cannot be shot down by the smallest men and women with the smallest minds. Think big anyway. People favor underdogs but follow only top dogs. Fight for a few underdogs anyway. What you spend years building may be destroyed overnight. Build anyway. What you spend years building, people really need help, but may attack you if you do help them. Help people anyway. Give the world the best you have and you'll get kicked in the teeth. Give the world the best you have anyway. Okay, și eu, da, cu